Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wasayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla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 <tabi tabi wa tabi'u tabi'in Wa man tabi'ahum bi'iksanin Ila yawmiddin Iya ayyuhalladzina Amanutakullah Hakkatuqatih Wa la tamutunna Illa wa antum muslimun Ibadallah Ka muslimin muslimat Rahimani wa rahimakumullah Puji syukur Kita panjatkan kereta Allah Ta'ala Dimana Allah Subhanahu wa ta'ala Anugerahkan pada kita nikmat lahir maupun nikmat batin, sebagaimana yang Allah katakan, wa asbabu aneikum ni'mahu zahiratan wa batinah. Dan Allah anugerahkan dan limpahkan pada kalian nikmatnya, baik itu nikmat zahir demikian pula nikmat batin. Nikmat yang Allah katakan, wa inta'udu nikmat Allah la tuhsuha. Jika kalian hitung-hitung nikmat Allah. Ini saya tidak mungkin sanggup kalian menghitungnya. Betapa banyak nikmat Allah Ta'ala. Betapa luas rahmat Allah Ta'ala bagi hambanya. Termasuk pagi ini. Kita bersyukur. Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kenikmatan yang tiada terkira. Sebagaimana sabda Nabi SAW. Man asbaha. Aminan fi sirbihi Mu'afan fi jasadihi Wa indahu kutu yaumihi Faka'annama lahu hizat minat dunya Wahada fi Beliau bersabda yang artinya Barang siapa yang pagi hari Ia dapatkan keluarganya dalam keadaan aman Tiada bencana menimpa ia ada musibah mengena keluarganya dan ia dapatkan badannya sehat selamat tiada keluhan yang dirasakan tiada penyakit yang diderita dan ia masih dapatkan makanan untuk hari itu maka sungguh ini orang bagikan ia dapatkan dunia dengan semua semua yang ada demikian berita dari Nabi saw mengingatkan pada kita semua untuk kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah apalagi ketika kita bangun kembali kita diberi kesempatan Allah taala untuk kita bertaubat dan beribadah kepada Allah dan Allah berikan kepada kita nikmat pendengaran kita masih bisa dengar penglihatan kita masih melihat kaki masih bisa melangkah tangan masih bisa bergerak hadirin gunakanlah untuk taat ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita diberkahi hidupnya dan dirahmati selalu umur kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala hadirin jamaah yang dimuliakan Allah beliau Nabi s.a.w. mengingatkan kepada kita akan nikmat Allah yang lebih besar lagi beliau katakan qad aflaha man aslama waruziqa kafafan Wa kona'ahu Allah bima atahu Sungguh Benar-benar bahagia Orang yang Allah beri nikmat Islam Allah beri ia rizki yang cukup Dan Allah jadikan jiwanya kona'ah Kita syukuri Allah telah berikan Islam pada kita Pertahankan dan pelihara Jangan sampai kita meninggal dunia Kecuali kita tetap di atas Islam Seperti wasiat Allah Walatamu tunna ilawantu wa muslimun dan hadirin. Beliau beritakan kepada kita Nabi saw. Allah cukupi rizki kita. Itulah yang Allah sebutkan pula dalam Al Quran. Wa minda batin fil ardi illa alaillahi rizkua. Tidak ada satupun makhluk hidup di muka bumi pastilah Allah cukupi rizkinya. Termasuk diri kita. Hanya terkadang manusia karena ambisi angkara murka dan rakus hati, jiwa yang rakus yang tidak bisa syukur kepada Allah dan tidak bisa qanaah menerima apa yang Allah berikan sehingga membawa pada dampak buruk kehidupannya dan kehidupan saudara-saudaranya. Hadirin, kita telah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah Rajla Anhu Kala beliau berkata Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Inna Allaha Ta'ala Tayyibun La yakbalu Illa tayyiba Sungguh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Baik Maha baik Dan Allah Ta'ala Cinta kebaikan Wa inna Allaha Amarul Mukminin bima amarah bihil Mursalin dan sungguh Allah Taala telah memerintahkan kepada segenap Mukminin sebagaimana Allah perintahkan kepada mereka para utusan Allah, para Rasul Alimus Sallallahu Alaihi Wasallam di mana Allah berfirman dalam Al Quran, Ya Ayuhar rusul. kulu minat Taibah wa malu salihah. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 51 ini. Allah berfirman. Menyeru kepada para Rasul utusan Allah alaihi salatu wassalam. Wahai Rasul. Kalian makanlah dari yang baik-baik. Apa yang telah Allah rizkikan kepada kalian. Dan beramal solehlah kalian. Begitupun Allah berfirman. Yang Allah tujukan pada kita kaum mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu kulū minat thayyibāti mā razaqnakum washkurū lillāh Allah sampaikan dalam ayat ini wahai orang-orang yang beriman kalian makanlah dari yang baik-baik apa yang telah kami anugerahkan kepada kalian dan bersyukurlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Baginda Rasulullah s.a.w. menyebutkan zakarar rajul yutilu safar as as'a akhbar ya muddu yaday sama ya rabbi ya rabbi wa mat'amahu haram wa malbasuhu haram wa haram fa Beliau menceritakan kisah seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan panjang Hingga kotor rambutnya Bajunya, badannya Dengan debu-debu menempel pada tubuhnya Rambutnya Dan dia menengadakan kedua tangannya ke langit Memohon kepada Allah dengan menyebut nama Ya Rabbi, Ya Rabbi Namun sayang kata Nabi Alaihi Wasallam, Dia punya makanan campur dengan yang haram Begitupun minumannya Begitupun pakaiannya campur dengan yang haram Bahkan dagingnya tumbuh campur dengan yang haram Bagaimana mungkin doa akan terkabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Begitu mengerikan Akibat makanan yang haram Kalau masuk dalam tubuh kita mukminin, Menjadikan doa-doa kita tidak terkabul oleh Allah ta'ala Apalah artinya kita ibadah kalau kemudian doa kita tidak dikabulkan Allah Ta'ala. Sedangkan inti ibadah itu adalah doa. Harapan kita. Untuk dapatkan keselamatan dari Allah Ta'ala. Di dunia. Demikian pula di akhirat kala Hadirin. Yang dimuliakan Allah. Maka waspadalah. Dalam mencari rizki. Jangan sembarang kita mencarinya. Karena itu akan dimakan oleh Kita. Istri kita, anak-anak kita Bagaimana kalau yang haram tercampur Lalu anak kita, cucu kita nantinya Doa-doa mereka tidak terkabul Kita meninggal dunia Mereka berdoa namun tidak diterima Apalah artinya Sehingga beliau ingatkan oleh Dalam hadis yang agung ini Rasulullah SAW menyatakan kepada kita Sungguh Allah maha baik Allah hanya menerima yang baik-baik dan Allah telah perintahkan kepada kita mukminin Seperti yang Allah perintahkan kepada para utusan Allah Allah katakan dalam firman yang sama Agar kita cari makan yang halal Makan minum yang halal Hadirin yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Agar kita tidak tersentuh oleh api neraka Karena daging kita campur dengan yang haram Nas'alullah salam malu'afiyah Di hadis yang lain Beliau Nabi SAW bersabda, Inna ruhal kudus nafasa fi rawi, Annan nafsan nantamu hata tustakmala ajalah, Fatustawibar rizquha. Beliau bersabda, Sungguh, Malaikat Jibril telah membisikkan dalam relung hatiku. Artinya, Malaikat Jibril telah memberi wahyu kepada Nabi SAW, apa yang dibisikkan kepada beliau? Malaikat Jibril mengatakan Membisikkan pada beliau Nabi SAW Sungguh satu jiwa Tidaklah akan meninggal dunia Sehingga Allah sempurnakan Ajalnya Allah telah cukupi rizkinya Allah sempurnakan rizkinya Fattakullah Maka kalian bertakwalah kepada Allah Wa ajmilu Fittolam Baik-baiklah kalian dalam mencari rizki. Walayyamillana ahadapum mesti betah rizki. Jangan sampai kalian karena lambatnya rizki kalian didapat. Menurut kalian kalian merasa lambat rizki mendapatkan rizki, lalu membawa kalian maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam mencarinya. Fa inna Allah taala layunah luma inno illa bi taatihi. Sungguh Allah taala. Tidak akan bisa didapatkan Rizki kebaikan dari sisi Allah Dengan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kau muslimin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Begitu indahnya Baginda Nabi SAW Membimbing kita Untuk kita hati-hati dalam mencari Rizki untuk kita dan anak cucu kita Karena sungguh Sebaik-baik yang kita wariskan Adalah perkara yang halal kalau kita baik mencarinya akan barokah terjaga selalu sampai anak cucu kita kebaikannya dari barokah harta yang kita upayakan coba perhatikan yang Allah sebutkan dalam surat al-kahfi kisah ketika hidir bersama Musa datang ke satu kota didapatkan ada di situ rumah yang akan roboh temboknya kemudian hidir pun memperbaiki bersama Musa alaihissalatu wassalam tanpa meminta upah sehingga Nabi Musa bertanya mengapa tidak kau minta upah supaya kita bisa dapat beli apa untuk kita punya bekal dijawabnya oleh Hidir wa anal jidhar fakanal ligulaimaini yatimaini dikatakan wa amal jidaru adapun dinding yang kita bangun ini ya Musa adalah milik dua anak yatim wa kana abuhuma saliha. Di mana orang tuanya adalah orang salih Dijelaskan para ulama dalam tafsir ilmah seperti Imam bin Uqah s.a.w. Kenapa Allah jaga harta anak yatim ini? Karena dikatakan oleh Allah ta'ala Orang tuanya kedua anak yatim itu adalah orang salih Bukan disebutkan anak yatimnya Tapi orang tuanya Dan ini kata Imam bin Uqah s.a.w. Menunjukkan dalil bukti bahwa Allah akan terus menjaga Orang tua yang salih Keturunannya Hartanya Allah jaga Karena mereka mendidik anaknya dengan baik Karena mereka mencari harta dengan cara yang baik Tidak mungkin orang salih mengumpulkan harta Kecuali hasil dari kerja yang baik Sehingga Allah jaga Dan Allah akan berikan itu sebagai rahmat bagi anak keturunannya niat hadirinnya dimuliakan Allah Ta'ala beliau mengingatkan hati-hati kalau mencari riski jangan sampai karena kita merasa lambat riski kita kemudian kita menyeberang jalur melanggar jalur Allah Ta'ala menyimpang dari petunjuk Allah cari jalan pintas untuk dapatkan riski yang paling bahaya sekarang ini Begitu gencar tawaran-tawaran pinjaman-pinjaman Baik online atau offline Datang ke rumah-rumah orang-orang nawarkan pinjaman Datang tawaran di dunia maya juga pinjaman Begitu gampangnya orang menawarkan pinjaman Namun hadirin ingat Itu bukan pinjaman cuma-cuma Di balik semua itu ada bunga Dan itulah riba Yang akan menjerat kita Hadirin jangan sampai kita yang tadinya baik Rizkinya sudah cukup dengan yang Allah berikan pada kita Karena dorongan nafsu kita ingin beli ini Ingin dapat ini Ingin yang punya ini Kemudian kita eh, menyeberang jalur Mengambil harta riba Dengan pinjaman yang ada riba di dalamnya Hadirin ini akan membahayakan rizki yang sudah kita dapatkan Lihat firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah Allah telah mengingatkan alladziina yaquluna ar-riba la yaqumun la yaqumun illa kama yaqumu alladzi yatahabbathu syaitanu min al-mas Allah katakan orang-orang yang mereka memakan harta riba mereka tidak bangkit nanti dari kubur-kuburnya kecuali bangkit mereka itu seperti orang gila yang terkena gangguan syaitan. Seperti orang kena gangguan jin gila. Tidak sadar ataupun dia tidak waras. Kenapa mereka sudah tidak lagi sabar dengan rizki yang Allah berikan tidak kona'ah? Lalika bi'annahum qalu inna malba'u misrur riba. Karena mereka menganggap bahwa riba dan jual beli itu sama. Bahkan subhat yang menyebar kadang-kadang kalau kita enggak pinjam uang riba, kapan kita punya modal? Kapan kita mau usaha? Bagaimana kita mau maju? Kadang itu menjadi subhat di tengah-tengah kita dari mereka yang menawarkan pinjaman-pinjaman begitu mudahnya seakan-akan 0% bunganya. Hadirin jadi mulakan Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin mereka akan berani seperti itu kalau tidak ada Keuntungan dari harta yang dipinjamkannya, Allah bantah wahahalallahu albayyaa waharramarriba Allah telah halalkan untuk kalian jual beli, Allah haramkan riba. Hadirin jadi ya muliakan Allah. Riba itu tidak akan melipat gandakan hartamu, tapi akan menghilangkan barokah hartamu. Dan Allah ingatkan famanja ahumaidatun mirabi fanta falahu masalaf bila datang kepada kalian kalau seorang itu yang sudah datang nasihat kepadanya tentang riba lalu ia berhenti tidak lagi menggunakan dan tidak lagi memakai riba maka baginya harta yang sudah berlalu yang sudah terlanjur yang sudah ia dapat yang sudah ia makan Bertobatlah bersihkan dengan taubat kepada Allah Taala. Wa amruhu inalad dan urusannya terserah kepada Allah Taala. Berharaplah kita diampuni, berharaplah kita dibersihkan dari dosa-dosa riba, daging darah kita semua hadirin yang telah ternoda dengan harta riba, semoga Allah bersihkan dan hadirin kalau harta itu biarpun banyak. Kalau tidak ada barokahnya tidak membawa kebaikan bagi kita. Istri kita. Anak kita. Betapa banyak orang-orang yang bangkrut gara-gara terjerat riba. Walaupun awalnya tanpa berlimpah harta. Namun apa yang terjadi? Istri kadang jatuh sakit. Anak juga terkena penyakit. Kita sendiri kadang jatuh sakit. Di mana kita paling tidak sakit pikiran. Sakit perasaan, mikir bagaimana mengembalikan pinjaman ribanya, bagaimana kita mengeras tenaga kita untuk mengembalikan pinjamannya, walaupun orang melihat kita kayaknya sukses, modal besar, berlimpah banyak harta, hadirin jadi mulakan Allah Taala, sungguh padahal kalau kita tidak tempuh jalan itu, rizki kita pun akan banyak. Hanya manusia kadang tak sabar. Jangan dikira dengan kita menyeberang jalur lewat dukun. Supaya kita dapat jalan pintas dengan bantuan dukun. Atau lewat jalan pintas dengan bank atau riba. Hadirin yang dimulakan Allah Ta'ala. Jangan dikira itu akan menjadikan kita jadi sebab kaya. Tidak sekali lagi. Allah telah tetapkan rizki kita. Seperti yang telah dicatat ketika kita masih di kandungan. Dan apa yang luput dari kita enggak mungkin kita dapat. Yang pasti kita terima pastipun tidak akan luput dari kita sehingga hadirin jadi mulakan Allah Taala beliau katakan hendaknya kita konaah ingat hadirin bahagia itu ada pada dua tempat pertama kalau kita hati konaah dengan karunia Allah Taala kedua kalau jiwa kita tentram dengan takdir Allah Taala rimbau menerima disitulah bahagia Sehingga Nabi Muhammad SAW bersabda, "Laysa al-ghina an kasratil ardi, ghina nafsi." Bukanlah orang kaya itu mereka yang banyak berlimpah harta, tapi kaya yang sesungguhnya kaya di jiwa. Banyak orang kaya tapi dia menyandang lapar. Banyak orang kaya tapi dia miskin jiwanya. Artinya dia kaya raya tapi dia tidak bisa menikmati hartanya. Penyakit banyak mengenak dirinya. Apalah artinya harta banyak makan daging tak bisa minum manis tak bisa lagi karena gula kemudian makan enak juga tidak bisa karena kolesterol susah hidupnya bukan tak punya uang tak bisa beli tapi tak boleh makan kata dokter hadirin jadi mulakalah ini juga bisa pengaruh dari hilangnya barokah rizki yang Allah berikan sehingga berakibat sakit-sakitan berakibat ia ya, kenakalan kedurhakaan pada anak-anaknya wal iazubillah kemudian hadirinnya dimulaikan Allah taala Allah katakan waman ada faulaika ashabunnat siapa yang nekat kembali terus berkecimpung dan bergulat di dalam masalah riba maka mereka itulah penduduk neraka kata Allah taala ancamannya hum khalidun mereka kekal di dalamnya Hadirin, yakni mulakan Allah. Allah sampaikan yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqah. Allah mengharamkan, Allah menghapus riba dan Allah menganjurkan engkau untuk sadaqah. Hadirin, justru dengan kita bersedekah harta akan ditambah oleh Allah taala. Masa kita tidak percaya dengan janji Allah? Lebih percaya dengan tawaran manusia. Kau pinjam ini kamu buat modal nanti kamu saya ini hadirin sedangkan Allah sudah katakan dalam Al-Qur'an la in syakartum la azidannakum jika engkau syukuri nikmatku pasti ku tambah Begitupun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ma naqas malin bisadaqatin enggak mungkin hartamu berkurang karena sedekah Allah yang janji Allah akan mengganti Allah sampaikan dalam Al-Qur'an وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرِينَ فَهُوَ يُخْلِفُ apapun yang kau infakkan dari kebaikan Allah ganti bahkan kata Nabi SAW setiap pagi dua malaikat turun kepada hamba dan satu malaikat mengatakan اللَّهُ مَا أَتِي مُنْفِقُونْ ya Allah berilah orang yang berinfak ganti yang lebih baik sedangkan malaikat satunya berdoa اللَّهُ مَا أَتِي مَنِيْ عَنْ تَلَفَان ya Allah Berilah mereka orang yang bakhil, bangkrut. Hadirin doa malaikat. Bukan sembarang. Sehingga jangan kita bakhil Dan itu akan membersihkan harta kita. Dengan sodaka. Sehingga Allah katakan Allah hapus riba. Allah anjurkan sodaka. Karena sodaka akan melipat gandakan kebaikan kalian dan simpanan kalian. Kalau kita simpan uang kita di bank mungkin bunga sekian persen. Kalau kita infakkan di jalan Allah berapa persen? Allah katakan: Masalul ladina yunfiku nafisa bilillah kamasali hambatin anbatat sab asanabil. Permisalan orang berinfak di jalan Allah seperti dia tanam satu biji lalu tumbuh kemudian cabang tujuh cabang tiap-tiap cabang keluar seratus biji. Itu Allah lipat gandakan seperti itu. Mana ada? Orang menjanjikan bunga sekian persen banyak 700 kali lipat hadirin jadi mulakan Allah Taala. Kalaupun kita pinjam dengan bunga itu pun tidak mungkin mau. Kaum Muslimin jadi mulakan Allah Taala. Allah katakan, Wallahu la yuhibbu kullu kafirin asin. Allah sungguh tidak suka. Allah tidak cinta mereka orang-orang yang kafir. Mereka orang-orang yang berbuat dosa. Allah tidak cinta mereka inilah hadirin riba dosa besar menghilangkan kebaikan barokah rizki kita sendiri yang sudah ada sehingga kaum muslimin yang dimulakan Allah dalam hadis yang lain beliau mengatakan annaula ana akal riba wa muakilihi wa katibihi wa syahidihi Nabi SAW melaknat orang-orang yang memakan harta riba orang-orang yang dia menyerahkan atau meminjamkannya Orang-orang yang mencatatnya Orang-orang yang meminjamnya Orang-orang yang menyaksikannya Semua mereka ini Dapat dosanya Dan hadirin yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala beliau katakan Hum sawa Mereka itu sama dosanya Maka hindari perkara ini Dan beliau katakan Dalam hadis yang lain bu, mu biqat. Hendaknya kalian jauhi tujuh dosa besar yang sangat berbahaya yang akan membawa ke neraka yang pertama adalah asyirku billahi berbuat syirik kepada Allah menyekutukan Allah ini dosa yang tak diampuni oleh Allah kecuali taubat sebelum wafatnya kalau sampai meninggal dunia membuat dosa syirik selamanya dalam neraka hapus segala amal baiknya tidak dapat syafaat di akhirat dan dia akan dikekalkan selama dalam neraka. Hadirin yang dimulakan Allah Ta'ala kerugian besar akibat syirik. Yang kedua wasihru. Sihir. Entah apa bentuknya. Baik sihir untuk mengasihan diri. Supaya orang senang padanya. Atau sihir untuk memisahkan suami istri. Pelet, santet dan semisalnya. Semua bentuk sihir itu dosa besar. Begitupun tukang sihir, tukang ramal, pelaku dosa besar. Yang kita tidak boleh mendatanginya. Sampai di ancaman arafan. siapa datang pada tukang ramal. Maka Allah tidak terima sholatnya 40 hari. Ancaman yang besar tentunya. Jangan sampai kita mati dalam keadaan masih melakukan syirik. Sihir. Kemudian hadirin yang ketiga. Qatul nafsin latih haram Allah illa bilhaq. Dosa besar yang besar sekali. Orang membunuh jiwa yang Allah haramkan. Kecuali dengan alasan yang benar. Ya Dikatakan membunuh jiwa di sini. Orang yang dia membunuh saudaranya sesama muslim. Ataupun orang kafir zimni. Sama itu dosa besar. Haram kita menumpahkan darah. Bolehnya kalau secara syariat. Contohnya. Orang itu membunuh. Maka ditegakkan hukum oleh hakim diputuskan. Dibunuh sebagai kisos. Atau orang berzina. Maka dirajam sampai mati. Jangan kita mengatakan Islam kejamai. Sampai dibunuh orang itu. Hanya gara-gara zina. Hadirin justru Islam ini. Menjaga kehormatan manusia. Menjaga darah manusia. Jangan ditumpah. Menjaga harta manusia. Kalau sampai dibiarkan zina merajalela. Lalu anak-anak itu lahir tanpa bapak. Tidak jelas nasabnya. Bukankah ini kehinaan bagi manusia? Apa bedanya dengan binatang yang tidak ada nasab? Tidak jelas bapaknya. Tidak jelas jalur nasabnya. Islam tidak inginkan itu. Kita manusia terhormat dan dihormati dengan nasab. Kemudian yang keempat beliau katakan. Aklur riba. Dosa besar setelah membunuh jiwa itu adalah. Makan harta riba. kaum simin yang dimulakan Allah Ta'ala. Sekali lagi Allah sudah cukupi kita rizkinya. Tanpa riba pun kita sudah dicukupi oleh Allah Ta'ala. Walaupun ingat. Yang kita butuhkan sudah Allah cukupi. Namun seringkali yang kita maukan tidak Allah beri. Karena Allah lebih tahu tentang diri kita daripada kita sendiri. Kita tidak minta pun yang kita butuh Allah beri. Oksigen kita hirup di mana tempat kita bisa menghirupnya dengan laluasa lega nafas. Air disiapkan oleh Allah dicukupi kita dengannya. Kemudian oksigen angin bertiup berhembus selalu. Dan sekian kebutuhan kita. Yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Namun kadang manusia itu sedih karena terlalu banyak harapan dan keinginan. Terlalu besar ambisinya. Membuat dia itu nekat maksiat kepada Allah Ta'ala. Pada dengan maksiat pun rizkinya ya sebatas itu. Kalaupun enggak maksiat tetap Allah beri rizki. Sehingga jangan sampai dengan kita lambat rizki menurut kita. Nekat maksiat pada Allah jangan. Apalagi sampai nerobos makan harta riba. Yang kemudian menjadi darah daging kita. Istri anak-anak kita hadirin. Apa jadinya? Tidak terkabul doanya. Dan yang berikutnya. Wa yatim. Memakan harta anak yatim. Ini juga dilarang. Kecuali kalau kita mengasuhnya. Dan kita seorang yang miskin. Boleh kita mengambilnya. Memanfaatkannya. Sebatas yang kita perlukan. Dengan manfaat bersama anak yatim itu. Namun kalau kita justru mendoliminya. Sungguh dilarang oleh Allah Ta'ala. Dan termasuk ini dosa besar. Hadirin yang dimuliakan Allah Kemudian yang keenam watawaliyal mazh. berlari melarikan diri dari kecamuk perang saat terjadi peperangan. Dia lari meninggalkan kancah perang membela agama, lari dari medan jihad. Ini termasuk dosa besar dan Allah ancam dengan azab neraka. Dan yang terakhir qadzul musonatil ghafilatil mu'mina menuduh wanita yang baik-baik dari wanita mukminat dengan tuduhan zina. Ini dosa besar. Sehingga hadirin hati-hati. Jangan sampai kita dalam zaman sekarang ini. di mana mudahnya seorang ini terprovokasi. Seorang terfitnah. Jangan sampai seorang suami menuduh istrinya selingkuh. Atau istri menuduh suami selingkuh. Karena kalau sampai terjadi tuduhan selingkuh. Yang dengan istilah lain zina. Ini akan ditegakkan hukum baginya. Hukum liat. Bila terjadi pada suami istri tuduhan ini. Maka ditegakkan ni'an. Suami harus bersumpah dengan tuduhannya. Kalau benar. ya Dan yang kelimanya dia bersumpah. Kalau tidak benar tuduhannya dia siap dilaknat. Begitu wanita membela diri. Bahwa tuduhan suami tidak benar. Kalau benar dia siap dilaknat. Setelah itu. Pisah. Tidak boleh lagi bersama. Jangan sampai. Ini hukum tuduhan. Apalagi kita menuduh wanita yang baik-baik berzinah. Hukumannya kena kepada Kita. Kalau gadis yang harus dirajam, yang harus dipukul atau dicambuk, kalau ternyata gadis itu atau pemuda yang kita tuduh itu tidak berbuat zina, kita yang menuduh yang kena hukum zina. Hati-hati dalam perkara ini karena kehormatan mukmin sangat besar nilainya dan sebagai penutup hadirin, berkenaan dengan harta Allah sudah katakan summalatus alunna yauma idzin aninnain. Pastilah kami benar-benar akan menanyakan kepada manusia kalian semuanya semua nikmat yang kami berikan kepada kalian Allah tanya dan hadirin beliau menggambarkan bahwasanya orang-orang kaya dengan orang-orang miskin itu terpisah masuk ke surga beliau sampaikan kepada para sahabat ketika itu itulah tu ilah jannah aku lihat surga Allah tampakkan surga kepada beliau. Wa aksaruh ahliya. Dan kebanyakan orang-orang yang masuk. Aksaruh mandakhulaha. Kebanyakan orang yang masuk dalam surga itu. Al-masakin. Wa ahlul jaddi mahbusun. Yang miskin-miskin dulu yang masuk. Sementara yang kaya tertahan. Kenapa mereka tertahan? Ternyata kata Rasulullah SAW. Baina matajulu kodama abdin hatta yus'al an'arba'in. Belumlah bergeser kaki manusia dari kiamat ketika bangkit. Hingga Allah tanya kepada dia empat perkara. Pertama Allah tanya. An umrihi fi maafna umurmu selama di dunia. Buat apa kau habiskan? Kedua ditanya oleh Allah Ta'ala. Yaitu an ilmihi. Ilmu yang kau dapatkan di dunia. Bagaimana kau amalkan? Yang ketiga ditanya. An jismihi badan kita ini selama di dunia. Mata, telinga, tangan, kaki semua kau gunakan untuk apa? Allah tanya. Dan yang keempat Allah tanyakan. an malihi tentang hartamu. Min ainak tasabahu. Dari mana kau dapatkan itu harta? Wafima angfaqlahu. Dan ke mana kau infakan hartamu? Diaudit oleh Allah Ta'ala. Ditanya satu-satu. Yang ini hartamu dari mana? bagaimana kau dapatkan bagaimana kau belanjakan sehingga mereka orang yang kaya tertahan bahkan kata Nabi SAW jarak antara miskin ke surga masuk dan yang kaya masuk surga itu 500 tahun kalau sejauh itu jaraknya betapa lamanya orang miskin tidak ada yang dihisap hartanya tidak punya yang kaya tertahan kalau penduduk neraka langsung langsung masuk neraka tidak ada tahan-tahan lagi tapi ini orang penduduk surga kaya raya di dunia Ditanya dulu oleh Allah di dulu satu persatu hartanya. Nah hadirin, apakah enggak boleh kaya kita? Kaya itu bukan urusan kita. Rizki sudah ditetapkan oleh Allah Taala. Karena Allah katakan bahasanya Allahu yab sutur rizka wajak dir. Allah yang meluaskan rizki manusia dan menetapkan takdirnya. Singa hadirin, kita hendaknya kena akhlak. Karena sungguh kata Imam Syafi'i... Lau kun ta kolban ko nu'a... Andai saja engkau punya jiwa, punya hati ko Antawal maluku dunia sawa'a... Engkau dengan raja-raja dunia sama. Mereka para raja dunia, penguasa dunia... Puas dengan kekayaannya, dengan jabatannya... Dengan wilayah yang luas yang dimilikinya. Namun kita mukmin Cukup puas dengan karunia Allah yang kita terima... Sama kalian dalam kepuasannya. Walaupun tidak sama dalam kekayaannya. Tapi engkau kaya jiwa. Mereka cuma tampak kaya. Tapi mereka jiwanya merana. Rakus terus angkara murka. Demikian hadirin sedikit penyampaian dari kami pagi ini. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Untuk kehati-hatian kita. Di dalam kita memberi nafkah keluarga. Atau menafkai diri kita sendiri dalam kita mencari rizki. Karena sungguh Allah inginkan. Agar kita kembali kepada Allah. Bersih jiwa kita. Ingat kata Allah. Ya'umala yanfa'umalun walabanun. Illa man atallaha biqalbin salim. Nanti dari kiamat Allah tidak terima. Harta bendamu. Anak-anakmu. Kecuali kalau engkau menghadap kepada dengan hati yang selamat bersih dari dosa, begitu pun jiwa kita, badan kita bersih dari riba, bersih dari perkara yang haram. Barakallahu fikum. Mohon maaf bila ada kekurangan padanya. Saya ucapkan syukur dan terima kasih kepada Bapak Imam masjid yang mulia ini. Juga kepada tamir masjid dan para pengurus atas perkenan waktunya. Semoga ini menjadi amal soleh kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakalau Maha Bhamdika. Ashhadu alla an illallah anta sifrutubina. Wassalamu ala nabiina Muhammadin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.